Marke, paye... Gune markatu bat izanen da entrenamenduak egiteko. Pagatu beharko dena. Entrenatzea mendikunean ados peinan estazio berezi bat egitea hortarako, ez mendian estazio hori bakarrik. Il y a pas que ça. Il y a pas que Aski dugu galdeitia, gune bereziak ezartzia oinezibitzeko, erganen daukute badirela jadanik. Gauza bera da lasterkarien zat, jadanik badira ibilbideak. Lausailetako lasterkaldiak dira zeinalatuak izanen, zeiltasunen arabera. Proiektua presentatu baino lehen, konzertazio bat izan dela tokiko jende andana bateki lan erranda buku, Jean-Michel Koskarat baigureko osapezak. Biskat ahitia gira bizten da, eta entxeatuko gira behaz horien eta entzutera, eta elgerrekin itzordu baten gaitia hasteko. Buk uh, Waiartean azteko eintu aski bilkura iduitzentzat. Uzteginen gure esokontan zela aipatzea, Aipatu dugu hori behaz uh, erriko etxeko eta hausapezekin, baleako sendikataikin, izariekin, laborariekin, denekin. Eintu hainbeste bilkura ezpa eginen guk uh, Waiartean pentsatzen horiek. Eta o, o, betidanik eta mintzatu girelaik azteko denak uh, onartzen zuten gure proiektua. Eta piskatak itiagira ba.